Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Elnézést, felforgás volt Igen Mondom, elnézést kérek, fennforgás volt é Értem, értem Semmi, baj. Jó esti. Az e-mailemet meg kaptad? Most küldtem, csak Nem most nem. Kültem. Mennyi időat kéne odaérni egy e-mailnek ennyi időt? Hát attól függ, hogy hogy jön. <gül> <gül> ha jól van, vagy repülőben, de, de hát szerintem azonnal itt kellene, legyen, de nem érti, ide, úgyhogy lehet, hogy rossz e-mail címre küldtem. Nem, nem, nem, nem. Oda küldtem, a általában szoktam. Azt írtam, hogy mindjárt. É, nem jött ilyesmi. Hát tegnap jött az email. Ha, azt tudom, azt tudom, arra, arra, arra írtam. Itt van mindjárt, igen. Oké. Okay. Jó, rendben van, tehát még egyszer elnézést. Ennek a rádiónak az életében ilyesmi előfordul. Az én rádiuműsoromnak számtalan alcima és motója van. mert Ádámmal fogok majd beszélgetni. Az egyik alcima sok közül, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Itt Igen, most nekem erre kellene mondani. Nem, a... nem, jól beszélsz, nem, nem, nem, nem. nem. Oké, okay, okay, a... rendben van, tökéletes. Három uh, témát uh, jelöltél meg a múltkori beszélgetésünk végén. Az orosz-amerikai hatásról volt szó, a nacionalizmus és az iszlám konfliktusáról, és a konkrét regionális konfliktusokról volt szó. Az idánt érdeklődöm, hogy melyikkel kezdjünk? Megjött közben az e hogy mindjárt csak szólok. Uh, hát én, én, én azt gondolom, hogy a, érdemes a, a, a, a nemzeti és az iszlám uh, ellentétével kezdeni, és az 50 évekkel, uh, mert az egy nagyon érdekes időszak, és tulajdonképpen, a, ahogy kinéz ma a közelkelet uh, végső soron az 50-es évek uh, talán meghatározó meghatározó évek ebben az értelemben. Tehát szerintem, szerintem ezzel érdemes kezdeni. Kezdjük, kezdjük. Na most, hmm. én azt gondolom, hogy úgy, úgy, úgy érdemes ezt megközelíteni, ahogy, ahogy te szeretnéd, tehát a mai konfliktusokból kiindulva, vagyis azon gondolkozzunk el, hogy hogy lehetséges az, hogy ma elvileg a vallás olyan fontos szerepet játszik, miközben az 50-es években úgy tűnt, hogy hát mindenhol szekuláris kormányok vannak. Ugye Gamal Abdel Nasser 1952-ben megdöntötte a királyságot Egyiptomban, Irakban 1958-ban megdöntötték a királyságot, Szíriában is folyamatos katonai hatalomátvétel zajlott. Ez egy másodperc egy... nem akarok okoskodni, de e, ugye arról volt szó, hogy ezen a területnek a közigazgatása az ugye valahonnan egészen máshonnan indult. Az, hogy itt királyságok voltak, az mi alapján született? Hogyan egyáltalán dinasztiák kialakulhattak-e ilyen rövid idő alatt? Valószínűleg nem. Hát mi az, hogy egy dinasztia kialakul? Hát, hát ugye a, a Irakban elsősorban ugye a brit mandátum rendszerben alakították ki a, az államot, mint olyat, és az állam formája királyság lett, mert a brittek a mekkai serifnek, ígértek bizonyos dolgokat az első alatt. és az egyik... Én ezt értem, de hát ez nagyjából 40 vagy maximum 50 év, amit így élhetett. Igen, hát, a, igen, hát tulajdonképpen 1921-től 1958-ig hát Ez az négy évtizede. Királyi királyság, hát, hát három király uralkodott, az utolsó király az nem uralkodott igazán, mert az apja korán meghalt, és gyere, gyerek volt még, és ezért régen uralkodott helyette az Ábdál Ila, aki a nagybátyja volt, illetve egy Núria így nevű politikus, aki mi általá... alapján találtak egy királyt? Ha hülye a kérdés, elnézés kérek. Hogy hogy mi alapján? Hát mondta, az előbb mondtam, hogy a, a Sheriff Husseinnek a fia, fiai kaptak arab királyságokat a britektől a mandátumrendszerben, tehát Jordánia, elsősorban Jordánia és Irak, amire most gondolnunk kell, illetve hát serifusén... De arra gondoltam, a... hogy a személykiválasztás kiválasztás ami alapján történt. Ja, hát dinasztikus, hát abszolút dinasztikus. Tehát ez a család, az úgynevezett a család, az, ami, akinek a fiai és aztán azok leszármazottai ö, lettek a, az arab királyok ezekben az országokban. Ez a a család ez egy, ez egy szunni muszlim család, a, a, a, aki vissza tudja vezetni az eredetét hát ha nem is a profétáig, de talán a profétáik is. De mindenképpen a proféta törzséig, és ők me, törzsökös mekkaiak, tehát a századok évezedek során elvileg, ők Mekkában éltek, és a mekkai mekkai. Ö, muszlim zarándoklatot is biztosították, mint, mint a mekkai uh, serifek, a serifek. A királyságok megszűnése után ezek a kvázi vagy valódi dinasztiákkal, illetve ezeknek a sarjaival mi lett? Hát az iraki az nagyon dúra volt, hát talán van olyan hallgató, vagy te is aki emlékszik rá, nem tudom, 1958-ban, hogy mi történt. Ugye ott tulajdonképpen Kövéső. mindenkit megöltek. Tehát a. a hát igen, ez, ez, ez, ez egy olyan történet, amit például én sem tudok, hogy a kommunista Magyarországon különösen 56 után ezek a, az arab fejlemények mennyire voltak reklámozva, Na, vagy hogy, hogy, hogy, hogyan zajlott a tájékoztatás szocialista, meg szocialista rezsimben az arab országokról. Nyilván az izraeli konfliktusról volt, de mondjuk például, hogy Irakban mi történt, talán az 50-es években nem volt annyira tájékoztatás. A 70-es évek nyilván már Saddam Husseinnel, ugye baráti országok volt. Kimészárolt a... le kit? Ö, hát ez egy, ez, egy, ez egy katonai kudéta volt, egy katonai hogy mondják, pucs? pucs, katonai pucs, kösz. E katonai pucs, és, és a katonák egy, egy, egy generális vezetésével, Amer vezetésével, bocsánat, Kasson vezetésével megölti, átvették a hatalmat a fő kommunikációs csatornák felett, és személyesen egy, egy kommandó bement a király palotába, és tulajdonképpen mindenkit lemészároltak a királyi családból. Szíves elnézést a... ismét a tudatlanságomért. Ezeknek a katonáknak ott a de miből letelekük? Hát az Irakban, e, hát mint mondtam, a, a király egy gyenge király volt, kiskolú volt. E, Ezt de... nem mondtad, igen? De, mondtam. Igen, mondtam igen? elnézést, bocsánat. Te az Ábdaliát. Igen aki különböző visszaéléseket követett el. Na most azt tudni kell, hogy ugye az 50-es évek közepétől kezdve a nász, úgynevezett nászerizmus ö, hihetetlen meghatározó az arab világban. Tehát az 1952-es katonai pucs Egyiptomban más arab országokban is például szolgált. Mit üzen? Mit üzen a többi arab országnak a naszerizmus? Hát a többi arab országnak elsősorban azt üzente, hogy, hogy lehetséges megszabadulni a, a két világháború közötti korrupt rezsimektől és azok hát imperialista támogatóitól, elsősorban a brit birodalom, a britektől, tehát lehetséges szabadság, lehetséges köztársaság, fölszabadíthatja az elnyomók alól a, a népet, a hadsereg. És a második üzenete pedig az volt, amivel Nasser kacérkodott de igazából egyébként ő annyira ezt nem akarta, hogy lehetséges a pán arab eszmény. Igen, hát igen ezt ez meséltetek a És az, hogy, hogy egyszer csak majd mindenki összeáll, az összes arab állam egy, vagy legalábbis iraki szíri területek egy, egyé válnak a nyelvük és kultúrájuk által... Ugye mind az alapján, amit elmeséltél, nem mennék abból levizsgázni, de eznek azért, ez nem volt egy teljesen alaptalan elképzelés, hiszen a történelemben, ha nem is ebben a formában, de más formában volt előzménye. Ha. Egy uralkodó... Elnézést, most eltűnt az előzménye, akkor egyszerűen csak azt lehet, hogy ha, és utána eltűntél. Igen? Most, most hallasz? Most tökéletesen. Igen, tehát hogy, hogy, hogy vannak előzményei ennek, amikor egy uralkodó, vagy egy államban egyesültek bizonyos területek ezeken a, ezeken a, ezeken a, ezeken a részeken. E, most az egy más kérdés, hogy mondjuk a középkorban volt-e valaha egy, egy, egy, tényleg egy arab tudatosság, vagy akár a kora modernitásba, de most ebben nem menjünk bele. A lényeg az, hogy ezeket a dolgokat üzente a nászerizmus a többi arab országnak, Jordániában is és olyan országokban, ahol nem királyságok voltak, például Libanonban vagy Szíriában is, azt üzente, hogy a hadsereg közvetlenül befolyásolhatja a politikát. Észak-Afrikáról beszélünk, vagy megyünk be is a földrészön? Észak-Afrikáról is. Tulajdonképpen az egész világon mindenhol ezt üzente. Én csak arra gondolok, hogy olyan hatalmas országok, később országok, mint Szaudarábia vagy Irán. Uh, Szaud-Arábiában ott egy más szituáció volt, ott, ott, ott nem, ott, egy, ott később, uh, tehát ott, ott aránylag stabil kooperáció volt, más okok miatt, de minden olyan... Kooperáció ahhoz, a kivel? Hát a, a politikai vezetés, és mondjuk a, tehát a politikai vezetés legitimációja, az nem szekuláris érveken alapult, hanem vallásos érveken alapult, uh -huh. és ez egy, ez egy nagyon erős Mixtúra. Ez egy nagyon erős egyveleg, ami minden problémájával együtt, mind Marokkóban, mind szaudi Arábiában máig, és tulajdonképpen Jordániában is, azért máig biztosítja a, ha nem is a rezsim tökéletes stabilitását, de túlélését. Tehát, tehát jó, persze vannak külső faktorok, mert például a Jordánia ugye mindig is támogatva volt vagy a britek vagy az amerikaiak által, a királyság maga mint intézmény. Szóval, szó, hogy, hogy egy más típusú erős legitimációja volt ezeknek a királyságoknak, mint a brittek által fenntartott királyságok, ahol nem volt ilyen erős e, vallási legitimáció e, egyáltalán, hanem hát szirkuláris esemek voltak, amik hát e, hol? E, Korrupció, és hát ugye a legfontosabb az az, hogy um, az ásványkincsek, amik az 50-es években már nagyon fontosak voltak, ugye elsősorban a gáz és, és olaj, Iránban is, Irakban is, de még Egyiptomban is, ugye a, a Suezi csatorna, mint, mint nagyon fontos kereskedelmi uh, forrás, bevételi forrás, az, az azok uh, amerikai vagy brit vagy akár francia társaságoknak voltak konceszióba kiadva. Tehát a, a, a katonaság úgy érezhette, illetve a nép is úgy érezhette, és bizonyos mértékű igaz is, igaz is hogy, hogy ezeket az emzeti erőforrásokat idegenek fölözik le. Uh -huh. Uh -huh. Ugye hát nem véletlen, hogy a Nászlának az egyik legfontosabb lépése az az, hogy az a szújazi csatorna, nacionalizálásra volt, államizálásra volt, államosításra volt 1956-ban, ami ugye azonnal kiprovokált egy hármas agressziót Franciaország, Britannia és Izrael részéről, ami egy kom tökéletes, tökéletes hiba volt. Na most tehát ezek, ezek, a, ezek a faktorok uralkodtak az 50-es években, és ez egy, ez egy nagyon furcsa dolog, hogy, hogy, szeku, hogy a, hogy a katonaság közvetlenül a politikába, és még inkább szekuláris rezsimek jöttek létre. Tehát azt kell látni, hogy az 50-es, 60-as években bármilyen változás történt az arab világ nagy részében, most nem szaud beszélünk, hogy Marokkóról, hanem az összes többi arab államról, ott mindenhol aránylag szekuláris rezsimek jöttek létre, amik a muszlim hangokat, tehát azokat a hangokat, amik azt mondták, hogy, hogy nekünk Isten törvényei szerint kellene élni, most ezt mm. adjuk, hogy hogyan... vannak bizonyos interpretációink arra nézvést, hogy hogyan kellene élni, ezeket a hangokat erőszakkal elfolytották. Nagyon sokszor véresen börtönbe küldték az iszlamista vezetőket, Általán... Jó, hát ugye látjuk később, de ha rossz a kérdés, akkor javis ki, vagy dobjuk el, hogy hogyan működik valaki, aki egyébként az Amerikai Egyesült Államokban, vagy Franciaországban, vagy Angliában valamilyen elitegyetemre jár, lehet az Harvard, majd visszatér az eredeti hazájába, és, és visszaalakul azzal, aki volt, de ez egy rossz kifejezés. Mindaz, amiről te most beszéltél ott azok az emberek, akik elérték azt, hogy ez a szekuláris áram még szekulárisabb legyen, az ő eredetükről tudunk valamit, illetőleg azt, hogy miért is voltak ennyire vallásellenesek? E, igen, most mondjuk például beszéljünk Szíriáról. Szóval például Szíriában e, megalakult az úgynevezett Baász, e, Baász párt, ami az 1960-as évektől állampárt. Uh -huh. Ma is elvileg a báz uralkodik Szíriában. Ez egy olyan párt, ami a két világháború közötti pánarabizmusból ered, és ez az 1940-es években alakult keresztény, keresztény és szunni muszlimok által, de aztán az 50-es években ez egy ilyen, ilyen középosztály párt volt, tehát bürokraták, meg, meg kisebb katonák, mint tisztek, meg, meg, meg, meg kisebb kereskedők. Tehát egy ilyen középosztály párt volt. Ami az 50-es években egyre, egyre nagyobbra nőtt, és elsősorban nem csak a szekulárisok sok ellen harcolt, hanem a kommunisták ellen. Ugye van egy, van egy arab kommunista történet is, az arab kommunista pártoknak is van egy története, most nem megyünk bele, de azok szintén el voltak nyomva a, a szekuláris rezsímek által, ami nagyon érdekes dolog, hogy miért, meg hogyan, és az is, hogy, hogy aztán hogy lehetséges az, hogy ezek a, ez a, ez a pán-arabista gyökereken alapuló középosztálybeli párt Aránylag, aránylag barátságot ápolt a Szovjetunióval, és, és miközben elnyomta a saját kommunistáit. Tehát ez egy, ez egy más kérdés. Na most, az 50-es, 60-as években vallási kisebbségeket is, nem csak keresztényeket, hanem ezeket az úgynevezett alavita is elkezdte magába olvasztani ez a, a bázspár Szíriában. Mm -hmm. És e, egészen addig, hogy e, ez egy körülbelül olyan 10-12 százalékát képviselte legalábbis az 50-es években a szíriai népességnek. Ez a siizmusnak egy speciális ága, ugye, ugyanaz siizmus, az ugyanaz, ami Iránnak a, az irányzata, és azt tudnak, hogy a síták és a szunétamuszlumok ugye gyűlölik egymást. De ez hát ezt gondolom most már mindenki tudja Magyarországon. E, és az alavita, az alavita kisebbség meghatározóvá vált ebben a pártban, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy a szekuláris párt... Jó, nem, ott dolgozik a kisördő, csak eddig nyomogattam el. Mi adnak az ellentétnek az oka? Vissza kell mennünk körülbelül 2000 évet az itt... <gül> Rendben van, figyelj. Figyel. De, az, az, de nagyon egyszerűen... Próbálta a... megakadályozni, hogy ne de nem sikerült. várj csak hat be, Jó, rendben van. Csak annyi, hogy az alavita, a kisebbség meghatározóan válik ebben a párban. Az 1960-as évektől ugye ez, ez uralkodó, kormányzó párt Szíriában, és 1970-ben egy katonai puccsal a párton és a kormányon belül a háfezel al-Assad egy légierő tábornok kerül hatalomra, mint elnök, államelnök. Itt kezdődik az a történet, vagy hogy mondjam, innentől kulminál az a történet, aminek malátjuk a végét Szíriában. Ide fogunk visszatérni, de most akkor menjünk egy kicsit 2000 évvel ezelőtt. A síta, szunita ellentétnek az a nagyon egyszerű mindent leegyszerűsítek, oké? Okay? Köszönöm hát szépen. Az az egyszerű oka, hogy, hogy milyen jegyek alapján válasszuk ki a muszlim közösség vezetőjét. Uh -huh. Ki a jó vezető? Uh -huh. A proféta halála után több elképzelés volt arra nézvést, hogy ki legyen, milyen kritériumok alapján válaszszuk ki a korai muszlim közössége vezetőjét. Az egyik elképzelése az volt, hogy, hogy elég annyi, hogy egy jó, vallásos, morálisan megbízható, épeszű, férfi, aki valamennyire a, akár a profét a törzséből származik, akár a követői közül legyen a, a közösség vezetője. Egy másik elképzelés azt mondta, hogy, hogy ez nem elég, hogy, hogy ezek a kritériumok annak, hanem volt valami különleges dolog a profétában, valami karizma, Isteni kegyelem, áldás, ami miatt a proféta családjából közvetlen rokonai közül kell, hogy kikerüljön ez a vezető. Ö ez egy politikai kérdés, nem csak vallás, ez egy, ez egy politikai kérdés volt, és ez, ennek a kérdésnek a mentén vált ketté, vagyis hát voltak más ö, diszonáns hangok is. Melyik ez mondta egy, melyiket? Most mondom, tehát a, a siita, ugye siái azt jelenti, előbb, arabul, hogy párt. Uh -huh. Tehát végső soron ők azok, akik azt mondták, hogy a próféta a családjából kell, közvetlen leszármazottai közül kell, hogy kikerüljön a, a közösség vezetője. Ez, aztán, ez az ideológia, aztán vegyült különböző más, például valaki azt mondja, hogy akár buddhista eszmékkel is, és mindenképpen perzsa király eszmékkel is. És ezért a. E, ugyan síiták nem csak e, Iránban vannak, hanem az Arab világban egyébként sokfajta területen is, mert aztán a síiták maguk is különböző kis alszektára, különböző kis alszektára váltak. E, a, e, de, na Mindegy tehát, hogy tehát ezért van az, hogy igazából a, a sít, a népesség nagy része zöme azért. E, azért Perzsában, Perzsiában van, vagyis a mai Iránban. Uh -huh. Akkor de visszamegyünk az asszathoz, vagy itt még van, igen, van amit hát keresünk. Vissza hogy, hogy hát visszamegyünk 2000 évet. évet. Igen, tehát hogy ez, ez egy nagyon szépen követhető történet, és egy paradoxon, hogy hogy lehetséges az, hogy egy legalábbis Szíriában, most nem más államokról beszélünk, de Szíriában, egy valási kisebbséghez tartozó ö, vezető, és egy vallási kisebbség és egy vallási kisebbség veszi át a szekuláris pozíciókat és a szekuláris ideológiát. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ennek a folyamatára egyébként még mindig kevés adatunk, hogy egész pontosan most ott az állampárton belül ez hogy a fenébe történhetett. E és a hadseregen belül is, hogy, hogy a vezetőség végső aztán síták Vannak teóriák egyébként ami korábbra datálják a sít a részvételt legalábbis a hadsereg vezető soraiban, és ezek azt mondják, hogy a francia mandátumrendszer, tehát az 1920-as, 1930-as években a franciák felfegyvereztek, felfegyverezték ezt az a kisebbséget azért, hogy úgymond ők legyenek a, a, a helyi csendőrségei a francia hatalomnak, és ebben van valami, hogy húzhatunk egy ilyen vonalat az 1920-as, -30 30-as évek és, az 19 és akár ma között, hogy ma is úgy tűnik, hogy ez a kisebbség, vagy ennek vezetői azok, akik hát majd rendet tesznek Szíriában különböző nagyhatalmak támogatásával, ami egy nagyon furcsa pozíció, azért be. Ugye? Itt vagy még velem jár. Itt vagy, csak amikor azt mondom, hogy ugye akkor olyan benyomást kell tennék, mint hogyha én ettől hirtelen a téma tudójává válnék, de ilyen nagyképűséggel nem rendelkeznék. Na mindegy, szóval van egy... Figyel, figyelek, figyel. ha, ha nem mondom azt, hogy ugye, az nem azt jelenti, hogy nem figyelek, hanem igyekszem beletenni a fejembe a tudást. Beszélek, tehát mondhatod azt, hogy, hogy hát ez, ez nem Fiasz, Én történelmi ismereteim kevesek ahhoz, hogy én azt mondjam neked, hogy hülyeségeket beszélsz, mert ahhoz minimum akkora tudással kéne rendelkezni, vagy legalább egy ponton kéne olyan tudással rendelkezni, mint amivel te rendelkezel, de ez momentán nem áll fenn, és attól tartok, hogy a hátlebbi időben már nehezen foglak utolérni. érni. De, de nem, De nem is, most nem, most nem feltétlenül a, a, a tényekre utaltam ezzel, vagy, vagy a, az én történeti meglátásomra, hanem egyáltalán arra, hogy van ez a szituáció, hogy, hogy egy szekuláris párton belül a vallási kisebbség előttől. Ez egy, ez, egy, ez egy érdekes dolog. Egyébként azért az mindenhol, tehát a szekularizmus, mint állameszme, azért az mindenhol érdeke a vallási kisebbségeknek. Ugye Jó, ez Az egy... nyilvánvaló, de azt kérdezem, hogy közben a vallási vezetőkkel egy ilyen szekuláris államban mi a frászkonyho történik? A vallási vezetős, tehát azokkal, akik, akik, akik igazából iszlám államot szeretnének. Igen, nem Igen, is iszlám Igen. államot szeretnének, de azt szeretnének... Hát akik nem, akik nem igazán részei ennek a szekuláris államnak, csak nem, akar, nem tudnak hova menni. Vagy tudnának hova menni, de akkor el kéne menni az országból. Ők, ők nem szeretnének elmenni, hanem ők úgy gondolják, hogy hogy az iszlám törvényeknek kellene uralkodni, akár vagy még jobban, tehát az alkotmány szerint... Jó, elmenni. de őket például Szíriában üldözik. Igen, tehát ez egy nagyon véres történet. Szíriában, a, a, Szíriában is megalakult az iszlám testvériségnek, tehát a muszlim testvéreknek egy, egy, egy, egy, egy al-szekciója már az 1940-es években. Ugye a muszlim testvérek eretileg Egyiptomban e, alakultak meg 1928-ban, és onnan exportálták a mind a szervezeti felépítésüket, mind az ideológiájukat. És Szíriában is alakult egy ilyen branch egy ilyen ág, ami, ami muszlim-szunni államot képzelt el, és fokozódó aggodalommal figyelték, hogy mi történik a szíriai állammal. Na most ezt tudni kell, hogy, hogy Szíriában azért aránylag egy egy burzsóá elit uralkodott egészen mostanáig. Tehát kereskedők, földbirtokosok, és Szíriában soha nem volt egy igazi szocialista forradalom az 50-es években sem, pont amikor ugye Egyiptommal volt egy Egyesült Arab köztársaság három évig, ez az egyik oka annak, hogy, hogy szétváltak. Oké, de hogyha például most megmaradtunk szíriának, akkor azt kérdezem... Csak be kell, kell fejeznem bocsánat. ezt a ront, vagy... Tehát, hogy, hogy, hogy a társadalom egészében véve különösen a, a gazdasági elitnek a szekuláris rendszer jó volt. Tehát nem, nem igazából, ha, ugyan nem értettek egyet, nyilvánvalóan sokan a, a, a katonai hatalomátvételekkel, és folyamatos hatalmi harcok voltak, de aránylag a szíriai társadalom egy, egy ilyen középosztály, volt, volt egy nagyon erős középosztály, tehát jó, ha nem is baromi jó, de jól éltek, volt egy nagyon erős kereskedő létek, tehát az iszlamistáknak egészen az 1970-es évekig igazából tömegbázisa nem volt. Ekkor azonban változott a helyzet, mert különböző okoknál fogva elkezdtek radikalizálódni a szíriai iszlamisták. De most mégsem menjünk el amellett, hogy miért kezdtek el radikalizálódni. Miért kezdtek el radikalizálódni? Hát ennek sok, na most sok oka van. Most az első oka például az maga Assad, aki ugye egy alavita kisebbségből jött, és megváltoztatta az alkotmányt. Például az egyik ö, alkotmányos pont az az, hogy többé nem az államelnöknek, nem kellett feltétlenül muszlimnak lennie, ami, ami az egy fontos dolog. A másik pedig a nemzetközi helyzet megint, ugye erőször is az 1967-es rettenetes arab vereség Izraeltől. Tehát 1967-ig azért valamennyire úgy nézett ki, hogy az arab államok erősek, Ugye a nászerizmus valamennyire tombolt, mindenki bízott az arab, a pánarab nacionalizmusban, és a 67-es vereség egyszerűen rádöbbentette őket, hogy, hogy ezek a szekuláris elitek sem képesek megverni Izraelt. Ez egy nagyon durva pszichológiai kiábrándulás volt hogy ezek az elitek nem képesek a palesztin egységnek segíteni, és hogy a, a, a, a, a hadseregek tulajdonképpen ugyanolyan korruptak, mint az előző királyságok voltak. Így a másik opció kezdett erősebbé válni, tehát a vallásos uh -huh. opció, most nagyon leegyszerűsítem, de ezt legalább értem. igen? Elnézést, nem de értem értem. a faktorok mind hozzájárultak ahhoz, hogy egyre inkább úgy érezték az iszlamisták, hogy itt nem csak arról van szó, tehát itt most amikor iszlamistákról beszélünk, azért mindig arról, arról van szó, hogy itt nem csak egy jogi értelemben vett iszlám törvénykezést akarnak bevezetni itt mindenhol, hanem erkölcsi megújulás az, amit ők igazán szeretnének elérni, és aminek érdekében az isteni törvényeket akarják őzetni. Jó, valójában, lábiztán... azt kérdezzem azt Visz... meg, hogy, hogy egy olyan államban, mint amit te leírsz Szíriában, valójában ennek a vallásos, ez a vallásos életmód milyen módon tud megmaradni, amiből aztán később radikalizálódni lehet. Mert ugye az az egyik fő tanúsága, amit te elmesélsz, hogy szemben a katolicizmusra, de ezt nem biztos, hogy jól tudom megfogalmazni, maga az iszlám eleve egy harcosabb vallás. Vagy legalábbis a kereszténység valamikor e, egy harcosabb vallás volt, de az a leírás, amit te adsz, az alapján ez az iszlám, ez sohasem lesz kiírtható, nincs az a szekuláris állam, amely meg tudná szüntetni az emberekben, hát hogy az igényt, vagy a nem tudom micsodát, amiről ami aztán egyszer csak fellobban, és akkor, akkor bekövetkezik az, amiről te beszélsz. Az első válaszom az az, hogy a sekuláris elitek, teljesen mindegy, hogy milyen rezsimben vagyunk, azok soha nem jelentettek azt, hogy a népesség maga szekuláris lett volna. Tehát a szekuláris kormányok az 50-es, 60-as, 70 es vagy máig, az nem jelenti azt, hogy az emberek maguk, ö, ö, még ha el is fogadják a sekuláris államot és a szekuláris de az emberek maguk ne gyakorolnák a vallásukat. Ez egy nagyon fontos különbség az európai vagy a nyugati szekularizációval szemben, ahol azért nagy tömegek... Amivel szemben egyébként a szekuláris állam nem akar, vagy nem tud fellépni? Ő, ő nem akar. Amíg elfogadják a szekuláris államot, addig miért lépne fel. Jó, de hogy te elmondod, ez a nem elfogadás ez valójában mindig, el, mindig így van, csak az a kérdés, hogy a nem elfogadásnak mikor jön el az a mértéke, amikor fellázadnak a szekuláris állam ah, ellen. Most, na most természetesen ez a, ez a probléma, de... Mert ahogy te elmondod, ez a vallásos réteg, ezt a szekuláris államot a szó legitim értelmében sose fogadta el, csak tudomásul vette. Tudomásról vette, Tudomás volt, de el is fogadta. Tehát Azért, azért van, van egy csomó példa arra, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy kóperálnak szekurális tehát például most, azért ne, most mondok egy példát, még egy nagyon jelentős példa. A 1952-es katonai pucs, amit a, a Gamalab der Nasser csinált egyiptomba, az egy olyan katonai pucs volt, ami a muszlim testvérekkel egyetértésben történt. Tehát miközben a katonák átvették a fontosabb létesítmények feletti ellenőrzést, a közben a muszlim testvériség brigádjai cirkáltak az utcákon és biztosították a közrendet. Tehát egy kooperáció volt a, a úgynevezett iszlámisták és szekuláris katonák között ebben a pillanatban, aztán ez a kooperáció fölborult, és 1954-től a muszlim testvérésében lett tiltva Egyiptomba. De nem zárja ki egymást a kettő. Ezért, ezért az is fontos megérteni, hogy amikor vallásról beszélünk, vagy iszlámról beszélünk, akkor azért sokszor olyan dolgokról is beszélünk, amiknek igazából csak fedőszerve a, a vallás. Tehát a hatalom, pénz, stb. azért az még mindig fontosabb, és a társadalmi struktúra sokszor, mint a vallási érvek. Tehát igenis van potenciál az arab népességbe, arab muszlim népességbe arra, hogy szekuláris kormányokkal együtt érjen, csak sokszor ezek a kormányok öm, nem képesek kialkudni egy olyan köztes pozíciót, amiben, amiben hát, korábbi... Jó, hát erre mondják, hogy törék egy egyensúly, de ennek minden, minden szempontból meg is van az oka. Igen, de na most a, más, a második válaszom az pedig az, amit mondtál a kereszténység az pedig az, hogy valóban az iszlámban nincs, nincs meg az, de erről már beszéltünk, nincs meg az, ami a kereszténységben, hogy ami a császari a császari, ami az isteni az isteni. Tehát az iszlám az egy politikai vallás abban az értelemben is, hogy nem mond le, nem mond le soha, tehát igazán nincs olyan beépített rendszere, ami azt mondaná, hogy hát mi lemondunk a világról, Igazából, és csak a, tényleg csak az emberek láti szükségleteivel törődünk. Tehát, tehát az iszlám az, az, az, az, egy, az, egy, az egy sokkal politikai vallás ebben az értelmeben. Ha ezt te úgy fogalmazod meg, hogy harcos, akkor harcos. de mindig is van egy potenciál arra, arra nézve, Ez egyébként a kereszténységben is van. Ja, hát most ugye látható módon a három tévából egyre küldtünk talán a végére, de hogyha most visszamegyünk Szíriához, amely ország ma a, a centrumban. Bocsánat, igen? Ahó. Most hallasz engem? Most igen? Jó, és be, a beszédét szívesben. Mert... Most kicsit ilyen szakadozottá vált. Azt akartam kérdezni tőled, hogy az elmúlt ötven év, amiről te beszélsz az asszad hatalomra kerülése óta, azt le lehet-e írni ennek a konfliktusnak a mentén nacionalizmus kontra iszlám? Szíriában annyiban lehet az 1970-es évektől leírni, mert, um, um, mert um, a, az Azad rezsim az um, vérengzése, tehát ő, ő, ők nagyon, komoly, nagyon komolyan, um, Véresen elfolytották az iszlamista, szunni muszlim értést, hogy így fogalmazza. Hello? Figyelek! Jó, csak néha nem tudom. Te tehát, hogy, Kölcsönös hogy... időként van kimaradás, de most nem volt. Figyelek! Tehát, tehát, tehát hogy, hogy olyan. Tehát, ugye a. Talán a, talán a hallgatók számára fölidézhető, nem tudom mennyire, az 1980-81-82-es szíriai események, nem tudom, hogy, amikor a, az Eszad testvére testvérét megbízta azzal, hogy folytsa el a, a muszlim szunnita lázongást, aminek például az eredménye az volt, hogy a Hama nevű városban konkrétan ö, több tízezer embert megöltek. A, a Természetesen a, a, az iszlamisták visszatámadtak különböző merényletekkel, tehát volt az Assad ellen is több merénylet, illetve robbantások, amine, amine, amit aztán sokszor úgy torolt, nagyon durva eszközökkel torolt meg a rezsim. Például volt egy olyan pillanat, amikor iszlamista akik iszlamisták börtönben voltak, és az egyik ilyen robbantásos merényel után egy több kommandót egyszerűen egy reggel oda küldtek, és mondjuk 600 embert megöltek a, a börtöncellákban. Egyszerű, mindenfajta törvénykezés, és ötöbbi, oda ment egy katonai kommandó, és mindenkit megöltek a, a börtönben. Az iszlamisták közül. Tehát, tehát, tehát Ö... Jó, ez már ugye nem az a szekuláris állam, amiről korábban beszéltünk. De ez ugyanaz a szekuláris állam. Hát ez ugyanaz a szekuláris állam, de azért a szekuláris államból nem következik a diktatúra. Hát de ebben az értelemben, ne, de hát hogy nem. Az, az, hogy egy állam szekuláris, az nem jelenti azt, hogy ne, ne lehetne diktatúra, semmifajta kontrollára Jó, de ez a szekuláris állam már nem tud együttműködni azokkal a vallási csoportokkal, amely vallási csoport egyébként ő benne is létrejött akkor, amikor létrejött a bátpárt. Hát igen, később, igen, tehát igen, ez. Vagy egy... valamiféle nagyon furcsa vallási testvérháború, amiben azt mondja, hogy ti nem az én embereim vagytok, és e tekintetben nem nagyon válogat. Hát nézd, ez, a, ez, egy, ez egy nagyon nagy kérdés, ami, ami még talán nem döntöttünk el történészek és politológusok, hogy most egész pontosan hogyan lehet ezt megfogni. Hogy igazából ez most egy, egy kormányzat, egy állam. E kontra lépése, tehát ellenlépése olyanok ellenében, akik a legitimációjat támadják, vagy valóban vallási, vallási fogalmak mentén tudjuk ezt lehetni, tehát hogy egyszerűen most már tényleg a 80-as évektől arról van szó, hogy, hogy egy síta kisebbség szegül egy muszlim többségnek, aminek vannak radikális képviselői mindkét oldalon, és a radik és, az, és a síta kisebbség egyszerűen az, állam, az állammal takarózik, vagy, vagy valóban itt már egy, egy mondjuk leírható egy, egy, egy szekuláris állam kontra iszlamista terrorizmus. Ha most nagyon vulgárisan azt kérdezem, többé-kevésbé a jelen felé téged, hogy mindez. Ez így együtt váltotta ki azt a szerkezeti szétesést, aminek kapcsán ma azt mondják egyébként Szíriára vonatkozóan, hogy hát ott nem nagyon lehet megmondani, hogy melyik a demokratikus párt, és nem nagyon lehet megmondani, hogy kit kell támogatni, akkor jó helyen kapizsgálok, vagy teljesen rossz helyen? Nyilvánvaló ez, a, ez az egyik gyökere annak, ami most zajlik ez teljesen nyilván ez, ez, egy, ez egy történelmi folyamat, ami... Jó, de ez nem egy hagyományos értelembe vett polgárháború. Ez Nem. valamit más is tartalmaz. Beleértve, hogy egyáltalán mindaz, amit te elmondtál, köszönet érte, egyébként olyan mértékben reparálható-e, hogy oké, okay, megmarad-e egyáltalán Szíria független, hogy az ország határa illetve, hogy összetartják. Ha most már csak azért azt szeretném mondani, hogy ami morza, egy nemzetközi kontextus is, amiben értelmezni kell, tehát a nyilvánvalóan amit politikai jellemzők mondanak, hogy ez egy proxy háború, és Irán között az is rendben van. Egy annyi van, annyi, annyi a történelme, azt lehet látni, hogy, hogy potenciálok vannak arra, amiket aztán ki tudnak használni külső Bocsás meg, elfejtetem mit kér, mi volt az utolsó kérdésed? Hát az, hogy magát az országot mit tartja egyben, illetőleg az, hogy a jelegi szerkezet az ezzel milyen mértékben van összefüggésben? Mármint hát főleg az országot nem tartja össze semmi, hát tulajdonképpen nincs Szíria. Hát most ugye különböző területek vannak, amiken különböző csoportok harcolnak egymással, és akkor... Ez összefüggésben van mindazzal, amiről mi eddig beszélgettünk, pontosabban mondva, amiről te eddig beszéltél? Igen, nyilvánvalóan, nyilvánvalóan a... a és a ez, ez egy szíriai specialitás? Tehát, hogyha más országot vettünk volna, akkor ez másképp hangzott volna el? Ez másképp hangzott volna el, öm, öm, öm, öm, más hangzott. Például egy egy teljesen más szituáció van. De azért azt hadd tegyem hozzá, hogy hogy amikor ennyi embert megölnek egy országban, akkor annak azért mindig van következménye. Tehát mondjuk csak gondoljunk a magyar 56-os forradalom utáni megtalálásokra, tehát, tehát a társadalom tehát egyszerűen nem, ezek olyan sebek, amik, amik, amiket nem lehet elfelejteni. Tehát mondjuk, hogyha most megolakul a hirtelen egy, egy szíriai szíriai, szekulális kormányzat és, és minden szépen úgy tűnne, hogy rendben van ezek, akkor is megmaradnának a felszín alatt és Egyiptomban is azért most egy olyan kormányzat van, aminek a legitimitása azért egy mészárlással kezdődött két évvel ezelőtt, ne felejtsük el bármit is gondolunk erről és ezek olyan sebek, amik amik, amik megmaradnak és a nemzeti egységet mindenhol ki fogják kezdeni, vagy ki kezdik. hogy Tehát... nagyon hülye, és obligált kérdést teszem fel, hogy te a te víziódban egyébként Szíriával mi lesz, nem holnap-holnap utána, nem, nem tudom mikor, akkor arra tudsz válaszolni, vagy passz? pasz Passz beleértve, hogy mindazok, akik egyébként ott élnek, miért maradnak ott, illetőleg mit teszik függőévé, hogy elmennek-e ők is, ez is passz. Figyelj, most jelen pillanatban, ami, ami ugye most az orosz beavatkozással hirtelen földgyorsultak, hogy megváltoztak az események, ezt majd meglátjuk, hogy mi lesz, de bármi lesz, bármi lesz nagyon-nagyon-nagyon nehéz a, a, a, az, hogy egy stabil államot a szíriai, a jelenlegi szíria területén kialakítsanak. Ez egy, ez egy hosszú évek, évtizedek, mire itt bár, mire itt újra kialakul egy stabil társadalom. Mint hogy abban se jósolsz, hogy ez egy szekuláris állam lesz, vagy nem? Azt nem tudom. ezek hát most nem lehet jó. Én azért történész vagyok, tehát általában a foglalkozom. Bár a ugye, a, a, ugye, még ha a múltról beszélünk, mi általában azért a jövőről beszélünk. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy minden történészek, azt mondják, hogy mi a múltról beszélünk. Ez így van, de a múlton keresztül mindig a jövőhöz szeretnénk szólni. Én, én, én, én, én, én nem hiszem, hogy egy szekuláris állam tud megalakulni ezeken a területeken. Azt gondolom, hogy hiba lenne, inkább úgy fogalmazok, hiba lenne tökéletes, szekulális demokráciákat erőltetni ezeken a területeken. Itt meg kell, hogy álljunk, mert jönnek a hírek, azt kérdezem tőled, hogy az orosz-amerikai konfliktus részint a konkrét regionális konfliktusok, azok egy beszélgetésbe férnek, vagy majd meglátjuk, illetve, hogy ennek örvén, akkor jövő hét szerdán ismét vendégül láthatlak, még egyszer elnézést a mai késésért. I igen, abszolút, nagy, nagyon szívesen folytatom, ha, ha érdekel. Egyébként az 50-es évek tök jó előképe annak, ami ma zajlik, tehát újra, ott a, a, a hidegháborúval kezdhetünk újra. Ebben akkor ismét hívlak téged ebben az időben, és negyedszerre vagy ötötszere, de utoljára elnézést kérlek. Most Énköz... is elmész ebédelni? Hát szeretnék, igen. Jó étvágyat, szia! Köszönöm, hello! Mester Ádámot hallottak?